Vse lepo pozdravljam, ker sem danes v obeh vlogah, v vlogi soorganizatorja in, oziroma, tistega, ki je na naši fakulteti na povabilo, da je International Slovenija pripravljal ta predavanja, in pa tistega, tistega ki, ki bo danes izvedel predavanje, vas bom hkrati. Torej, lepo pozdravo. Uh, Blaž ne je nekaj že povedal o, o kontekstu. Uh, se pravi, gre za premisle o človekovih pravicah po 25. obletnici ustanovitve Amnesty International in povdarek naj bi bil na dveh temah, tako sem jaz razumel. Uh, čeprav nismo bili s tem omejeni, uh, ena je bila pravica do vode, druga pa revščina. Ne? In jaz sem iz te, izmed teh dveh a, zase slabih možnosti opravl manj slabo, oziroma to, kar sem mislil, da je manj slaba. Več revščino, katero sem se v preteklosti že ukvarjal, je pa res, da se nisem ukvarjal z revščino skozi prizmo človekovih pravnic, ampak me je bolj zanimala ena druga utilitaristična utemeljitev na dožnosti, da pomagamo revodim. No, o tem bom tudi nekaj povedal na današnjem predavanju, a, se pravi, mislim, da sta dva prestopa, en, ki malo bližji, ki pa ni primerno za to priložnost, to je ta, da gledamo na a, revščino kot na moralno zlo. Se mi to čisto dovolj a, za utemeljitev dožnosti, da nekaj v zvezi z revščino storimo, za utemeljitev kar močne dožnosti se mi da pomagamo revnim, da jih spravimo iz revščine, ne? a pa da, da vse vpležimo stisko. Drugi pristop je pa ta, ki ga bom danes malo raziskoval, ki pa gleda na revščino kot na krivico. Se pravi, če vam uspe dokazati, da, da se revnim dogaja krivica, ne samo, da trpijo neko nadlogo ali zlo, imajo seveda veliko močnejšo zahtevo. Uh, pa njiho pričakovanje je veliko bolj utemeljeno, da bo nekdo, da bo nekdo pomagal uh, iz te stiske. Ne? Uh, ta druga, ta druga pot, ta drug pristop uh, vam pomaga utemeljiti močnejše dožnosti, uh, ker pač, so pač krivice na tej lestvici moralnih vrednot <coughs> pred zlom. Ne? Naša dožnost, da Ne delamo krivice, pa da popravljamo krivice, je močnejša od naše dožnosti, da delamo dobro. Sovbod, seveda, so ene težave s tem, nekateri med njimi imajo praviti samo z mano, ker sem pač utilitarist, po osnovnem prepričanju, oziroma konsekvencialist. Znači, verjamem, da je. A, Da smo, da naše da moralnih pravic nekem globokem, močnem pomenu besede, ni, da se ne rodimo z nekimi pravicami, ki bi drugim nalagale dolžnosti, in tako dalje. Verjamem pa, kljub temu, da imamo drug do drugega določene dolžnosti, ki izvirajo iz te osnovne dolžnosti, delamo dobro, ne? oziroma da izboljšujemo svet svojim ravnanjem. A pa da ga vsaj ne poslabšamo v moralnem uh, Druge, So pa tudi ene druge težave ne, s, s, tem, uh, s to idejo, ne, da je revščina, da je biti revni uh, isto kot uh, biti žrtev neke krivic, ki je treba čimprej narediti konec. Ne. Oleg bom tudi na nekaj od teh opozoril. Osnovna se mi zdi, da je ta, da če kar hitro nekomu priznate pravico, recimo pravico do tega, da ni rev, ali pravico do neke osnovne, osnovnega snopa a, materialnih dobrin, pa sredstva za preživljanje, ne, ki, je, ki ga ohranja nad pragom revščine. Morate zgovoriti na to zagadno vprašanje, kdo mu dela krivico. Ne. Če uh, teh sredstev nima na voljo, spregovori, če živi pod pragom revščine. Uh, ker ponavadi velja, da taki dela krivice, je tudi prvi v vrsti, ne uh, tistih, ki so dolžni te krivice popraviti. Uh, ok, uh, bom šel po vrsti, začel s definicijo. To je od mojega predavanja, upam, da ne bom vsega tega povedal bom bolj milosten do vas. Se pravi, začel bi z neko opredelitvijo revščine, bom zelo kar čisto uradno opredelitev, čeprav seveda <coughs> za namene moralnega prednotenja ne, revščine, nujno, da revščino bolj podrobno opredelimo, ne. tako da se lahko izkaže, da ti statistični pojmi ali pa opredelitve revščine niso za, to, za ta namen niso dovolj. Ne ampak niso dovolj natančni. Potem nekaj povedal o obrazih revščine, se pravi ka, o različnih vidikih revščine. Moja povanta bo, da je revščina neke vrste huda stiska in trpljenje, zlasti psihično. Potem, kot rečeno, bom predstavil to dilemo. med Z tem, da narevščeno gledamo kot na neko zlo, ki ga je treba, treba preprečiti ali odpraviti, pa da gledamo na njo kot na krivico. In kot sem rekel, sem, da je na predavanju bolj na to drugo osredotočo. In bom skušal kot temu, da sem, kot sem rekel, skeptičen glede pravic, ampak gre samo v smislu, da se mi zdi, da v moralnih razpravima nekoli začenja s pravicami. Ne? Uh, pravice so neke upravičene zahteve in uh, v moralni razpravi uh, redko lahko računamo na soglasje uh, sogovornikov ne, uh, o tem, ali ima nekdo upravičeno zahtevo do nečesa ali ne. ne. Sprej, tudi če ljudem priznamo pravice, jih moramo najprej utemeljiti, ne moramo preprosto, preprosto predpostaviti. Zato sem iz pravice moralne razprave predvsej nekoristne. Ne? Aba, ne dam zdaj to na stran, bom skušal vseeno dokazovati, no, da, da so neke poti, kako uh, uh, reoščino prikazati kot uh, neko vrsto krivice. Ne? Jaz bom š, uh, predvsem, uh, predvsem dve teoriji pravičnosti predstavil, ne? ki nam to mogočata ena je, da bo legalitaristične, Galitalistično pojmovanje pravičnosti, po katerih pravičnost od nas zahteva neke vrste enakost, ne, oziroma zaničevanje, bodi si uh, virov za, ali sredstev za uresničevanje uh, svoje predstave o dobrem življenju, bodi si priložnosti za dobro življenje, bodi si blagi, blaginje stopne osebne blaginje. Spremem, kar že treba, kar že v življenju ocenimo, to nam je teorije pravičnosti narekujejo, da v kar največji meri izenačimo. Spremem, se mi zdi, ne, da te teorije ponujajo dobro izhodišče za pripis neke vrste pravic a, revnim, ne, a, za kateri bi lahko rekli, da. Uh, da so jim kratene. enako velja pa za, tudi za, za drugo alternativno pojmovanje pravičnosti, ki se mora reči ki pravi, da je, ki se ne zauzima za popolno izenačevanje, samo pravi, da je uh, v slabšem položaju, ko je nekdo bolj smo dolžni njegov položaj izboljšati. Ne? Uh, bolj ko smo njegov položaj izboljšali bolj slabi naša dolžnost, da to še naprej počnemo. Ne? Tudi v tem primeru se mi zdi, da sprej moja, moja teza je, ni posebej radikalna, tako da ne pričakujem veliko govorov. moja teza je, da obe teoriji pravičnosti da nam nalagate skrb za revne oziroma eno močno dolžnost, prednostno dolžnost, izboljšati položaj revnih, oziroma izpraviti izrevoščine. Uh, ni, treba, uh, ni, se nam, ni se nam treba pomagati z nekimi teoretsko problematičnimi pojemi, kot so neke prirojene, naravne uh, pravice, ne, uh, v katerih je težko doseči neko soglasje med uh, nad sprtimi strami, ali take pravice sploh imamo, do česa nas upravičujejo in tako dalje. Uh, lahko, lahko štartamo z, neke, z nekega skupnega menovalca, ne? uh, to je nekega skup, nam sem skup, skupnega pojmovanja pravičnosti. Uh, Mi bomo prišli do sklepa, ne? da so za srevenim dogajajo krivice Ki jih eh, je nekdo dolžan odpraviti in pa znamo kako praviti. Svojem zaključku nisem nameraval nekaj reči o tem, kdo je to dolžan storiti, ampak bi samo nakazal. Spravo, mislim, da to ni uh, dolžnost uh, nas posameznika, ampak da, da, da bi bilo treba uh, vsakogar pred V revščino zavarovati z institucionalnimi prijemami in ukrepi. Sprej institucije so tiste, ki bi morali skrbeti za to, da se nihče ne znajde v revščini, oziroma da se to zgodi zaradi takega drugačnega nesrečnega dogodka, ne z revščino čim prej potrebne. To ne bi smelo ležati na plečih nas posameznikov. Uh, okay. Ta prvi del bom uh, je sicer za sociologe za, uh, za Igorja recimo bol, bolj zanimiv, ne? to letno tudi pozna, pa tudi ostali verjetno veste, da so neke tožave z definicijo reoščine, oziroma lahko to problematizirate. Uh, Ban problematična skrajna je absolutna reoščina. Uh, tu gre Tisti, ki trpi revščino v tem apsolutnem smislu, ki trpi skrajno revščino, ne, je a, prikrajšan za dobrine in storitve, ki so nujno potrebne za življenje, se pravi, nima dostopa do pitne vode, je kronično podhranjen, nima dostopa do kakovostne pa celo minimalne zdravstvene skrbe, izobrazbe, cela je Dobrin, ki so nujne, ne za neko dostojno človeško uh, No, Večina statistik pa se, pa uh, vodi o relativni ali primerjalni revščini, da ti podatki, ki jih bom jaz tu prikazal o revščini pri nas in v svetu, no, bolj pri nas kot v svetu uh, se nanašajo na so podatki o relativno revnih, oz. ljudjeh, ki so revni v tem relativnem smislu. Pa vidite, kako se ne definicija tega. Zdaj, relativno revni so tisti, ki se ne morejo preoščiti načina življenja običajnega za družbo, v kateri živijo. Pravi, a, je precejšna razlika ne, med tema ste Živite v skrajni revščini, živite v relativni revščini. A, tako da je tudi po moralni plati ne, je veliko lažje dokazovati, da je a, za skrajno revščino dre, da je neznosno, ne moralno zlo ali pa da je zelo huda krivica, ne, a, kot pa za relativno revščino. Ne. A, čeprav bom skušal a, te obraze revščine, bom skušal, bom dokazoval, ne, da so Da, da so to vidiki, ki so značilni tudi za relativno revščino ne? in da je tudi relativna revščina huda stiska in To Ti podatke o, o razsežnosti v revščini v Sloveniji verjetno poznate, ki je bil pred kratkim tudi Svetovni dan boja proti revščini prej statistični urad, ki te podatke zbira, pre nas je po teh podatkih zprej velja za a, dohodek, ne, a, a, ki določa prak 606 evrov na odraslega člana gospodinstva na mesec, ne. se pravi, a, Če ste štirčlanska družina z dvema odraslima dvema otrokom in 14 let, morate imeti na voljo vsaj 1273 evrov razpoložljivega dohodka, če ste dvočlansko, z blagostalom brezte v 909 in tako dalje. Uh, če uporabimo to merilo, je uh, stopnja tveganje revščine je bila lani v Sloveniji 13,5 odstotkov, pod pragom <kaj> revščine živela. Uh, živelo, živelo tolično odstotek prebivalstva, oziroma 271 tisoč oseb. Zdaj, odvisno s katerim letom primerjate, je to porast po za dva odstotka, ne primerjali z letom 2009, je pa, gleda to, da je stopnja tveganja revščine malo padla od leta 2005 do 2008, uh, to primerljivo z letom 2006-2007. Spremembe in veliko se pa počasi povečuje. No, zdaj, to je nekaj podatkov, ki sem izpustil, bo se skupaj predolgo trajalo. En, mislim, da je zelo zaskrbljujoč podatek je podatek o socialni izključenosti. Zpravi, za socialno izključenost osebe veljajo tiste, ki izpolnjujejo enega od treh pogojev, se pravi, ali da živijo pod pragom revščine. Ali da so resno materialno prikrajšane, To pomeni, da se z, z nami, da bi devetih elementov, ki bi naj, uh, ki ne, ki bi naj bili nujni, ne? Sestavi, nujnih sestavin dobrega življenja, kazalcev ali indikatorjev, <koh> da jim trije ali več od teh elementov niso, niso na voljo, recimo ti elementi so redno plačevanje položnic, obrevanje stvaranje avto, možnost na, nakupa mobilnega telefona in še, še nekaj takih. Se pravi, resno materialno prekrašeno statistiki tisti, ki si treh od teh devetih stvari ne morejo privoščiti, resno materialno prekrašeno so tisti, ki si štirih ali več da In pa, nizka, ali pa so nisko delovno aktivni, se pravi, socijalno izključeni, so nas odidejo v eno od teh treh kategorij. Resno, materialno prikrajšanje, nisko delovno aktivni, ali pa živeči pod pragom revščine. Ta številka pa še nišja, da znaša 19,6 odstotka, vsak peti prebivalce Slovenije je socialno izključen. Uh, skoraj 400.000 tisoč ljudi, ne? no, to je še en graf, ki to, ki to prikazuje, ne vem čistočno, kako se to prevede, ker če se štejete, ne, dobite, ne, dobite ti številke, ne, ne to bojo že ljudje na statističnem uradu videli. Okay, zdaj, ko, sem jaz, ko sem se jaz ukvarjal z revščino, pred kakšnimi šestimi leti nekaj takega na seminarju ne, tukaj na fakulteti, sem, sem uh, uh, čisto zanemaral revščino v Sloveniji, ker se mi zdela zanimiva v primerjavi, za, uh, ta problem, primerjavi z, z revščino po svetu. Je potem eno zanimivo vprašanje. Če, za katere revne moramo najprej postrebiti svoje relativno revne ali skrajno revne, recimo v Afrike ali uh, dalj, dalj vzhodu, ne? na daljem vzhodu. Uh, danes pa, ker se je položaj socialni tako zaostril pri nas, se mi zdi bi bilo malo slepo in arogantno, <laughs> če bi, uh, bi reoščino videl samo, samo druge po svetu. Ne? Uh, bil pa bi slep za brevščeno pred nas. Uh, no, ampak kljub temu. Uh, razmere po svetu, kot ste lahko domnevali, uh, donevali, ne? še precej hujše. Zapravi skoraj polovica svetovnega privalstva, več kot 3 milijarde, do so podatke leta 2005, zdaj to ne bi bila več polovica, ne? mora priživjeti z manj kot 2,5 ameriškega dolarja dnevno. 1,3 milijarde jih živi v skrajini revščini. Sprej z manj kot 1,25 ameriškega dolarja na dan. Vsak drug otrok sprej 1 milijarde jih živi v revščini. In zaradi revščine naj bi dnevno umrlo, okrat 22 tisoč. 800 milijonov ljudi je kronično podhranjenih, ki so pa po tem, da se dobro delež svetovnega prebivalstva, a, ki je po različnih merilih in kriterijih revščine, Če vzamete rev, kot, kot, kot mejo dohodek ameriški dolar na dan, potem je to 80-180 milijonov. Če malo, Ja, spravi, če je recimo 10 dolarjev, kar za mejo, rešile v ZDA, potem bi bilo kar 5-15 milijard ljudi revnih. V Bojlužnici je reč, da je to videti kot reil, dohodek, je potrebno, da se pravi z revščine, ne manj revnih. To tudi malo kaže na, na relativnost tega pojma. Ne? A. Ampak nekako velja, ne, da je večini držav razvojov zelo za nejo. Streme obroženosti, predvsem, da je to 1,15 postotaka. Potem je 1,4 milijarde ne, ljudi na obroženosti skrajno revni. To okay, je priznam, da do zdaj sem imel tako srečo, da sem bil nekoliko sam rejon. Ura. Uh, nisem doživel osebno revščine, uh, zato me lahko kdo očita, mogoče, da nisem, se sem v tem smislu privilegiran. Ne. Uh, lahko me kdo očita, da ne vem, o čem govorim. Ne. <laughs> bom, bom, bom skušal opisati uh, na podlagi pričevank, mislim, da so, uh, da so dovolj zgodorna, ne. Bom opisati, kaj pomeni biti rev, oziroma a, a, a, kateri so morano pomenili nikim revščine. Ne? A, se mi zdi, da nekdo, ki je rev, a, trpi materialno pomankanje. Zdaj, o tem so, so dolge razprave, ne? ali sta revščina in materialno pomankanje ali pri krajšenje eno in isto v tej danstveni literaturi velja, da nista, ampak se večina avtore strinja, da je materialno pomankanje v tem logičnem prostoru zelo blizu pojma revščine. Se pravi, jaz bi rekel, da meni nekako, če se na uh, uh, običajen pomeni besede revščina in reum uh, oprem, ne, se mi zdi čudno reči, da je nekdo revn, če ravno ne trpi pomankanja. Ne? A, tako da bi rekel, da mogoče ni nujno, pa niso vsi revni, ki živijo v pomankanju, a mogoče niso vsi, ki živijo v pomankanju revni, po teh ističnih definicij revščine, ampak mi da je, če nas revščina zanima po moralni plati, tudi je imel, treba povezati s tem pojemom o trevanju pomankanja. Prerevne taki uh, trpi pomankanje, uh, kot smo rekli, lahko so to najbolj, os pomankanje osno najbolj osnovnih uh, dobrin, ne, potrebnih za preživetje, kot so pitna voda, uh, hrana ali pa kakovostna hrana, zdravstvena uh, skrba na, na bivališče, nastrehame v glave in tako dalje. Tako pa to so to kakre druge a, dobrine, ne? ki so potrebne za zadovoljevanje kakih psikoloških, a, a, kulturnih in tako dalje potreb. Ne? A, relativno prikrajšanje ne, je drug tak pojem, sem, sem ga prej omenil, tu imam v mislih prikrajšanje za dobrine spet, ne? in pa prikrajšanje za priložnosti, ne? A, spravi revni, Imajo tipično man priložnosti v življenju, ne? A, in za uspešno poklicno kariero, in za, za, za, in za dobro izobrazbo, in za a, a, telesno zdravje, a, kar z je dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe, ter je težko dostop do kakovostne izobrazbe. Ne? A, Se pravi, ni v mislih samo eh, pomankanja, prikrajšanje ni samo pomankanje eh, dobri ampak je tudi prikrajšanje za priložnosti, ne? Eh, ki, so, ki, eh, ki so drugim eh, na volju. Ne? Socialna izključenost eh, gre nekako skupaj z, z stigmo. Ne? Uh, združbeno, združbeno stigma, socialno stigma. Uh, v tej knjigi Wilkinson Pickett velika ideja, zakaj je enakost boljša za vse. Imate lep seznam teh uh, uh, psiholoških učinkov. Uh, um, ona zase cicer govorita o neenakosti. Uh, Se pravi, že neenakost ima v škodljivih psihičnih učinkov, ne? A, kaj še le izrazita neenakost, ne a, občutna neenakost, kot je, je doživljajo revni in Če naštejemo, kot vsi to poznamo, revščina zboj občutek nemoči, man manj vrednosti, sramu in kriude, izgubo dostojanstva zaradi odvisnosti od pomoči podkopala, samo podobo in samo spoštovanje na da samo zavez, trga družbene vezi, vodi v socialno izolacijo ali pa samo izolacijo. Ne? Zdaj ni to pomembno, ali nekdo <coughs> po teh statističnih kriterijih dejansko rejon ne? ali pa se samo uh, dojema kot rejon, ne? Uh, znam, um, identificira kot rejon, ne? počuti rejonega. Ja, en vidik, ne en pomemben vidik, oziroma brexit revščine, je ne neenakost. Ne, to sem že omenil, ne, kot sem rekel, to bo pomembno z vidika tiste teorij družbene pravičnosti, ki poudarjajo enakost, ne, načela enakosti. A, se pravi, ta neenakost je, spregovorili smo, so izrazito neenaki. Ne. Uh, ne odstopajo od poprečja, samo, samo neznatno. Se ne, uh, ne domižljajo, da so, da so, da so neenaki. Ne? V resnici imajo občutno manj vsega, kar, uh, v, kar ljudje v njihovi skupnosti po kulturi ne? Uh, cenijo. Veliko manj te, te, tega kot drugi. Ne? No, Harry Frankfurt ki je en, uh, v enem od svojih je ideal, uh, ki polemizira za egalitariste. Je rekel, uh, da uh, pravičnost ne zahteva, uh, da uh, ljudi naredimo enake, ne, da jih zanašamo priložnosti, stopno osebne blaginje, srečo, karkoli, ampak da, da pravičnost nekako ne zahteva materialne enakosti, pa pravo materialne neenakosti, ne, ne zahteva, da, smo, da imamo vsi enako, da smo vsi enako bogati, ampak samo, da ima vsak od nas tega dovolj. Ne? Ampak tudi, če je to res, ne, se lahko strinjamo, da uh, revni nimajo dovolj, ne? ne samo da imajo manj kot drugi, ampak imajo premalo. Uh, sprej, neenakosti je uh, tudi lahko vir, ki je povezan z drugimi temi uh, vidiki, ki sem jih omenil, ne, zlasti stigmo. Uh, ne smemo izmenjevati ne stigme, ne enakosti z. z socialno zavistijo, se pravi, uh, socialna zavistijo nekaj, makar tudi jaz nisem imun, ne, čeprav, imam, čeprav nisem po nobenem kriteriju revn, pravi, lahko zavidam tistim, ki imajo več, da imajo več ne, in si želim, da bi jaz imel to, kar imajo oni. Ne. Uh, ampak revni niso preprosto socialno, socialno zavistni, ne zavidajo preprosto Tijem, ki imajo več, ampak v resnici ima premalo, ne? O, se pravi, trpijo pomankami, kot smo rekli, jim tega, kar je nujeno potrebno za neko dostojno življenje. Za življenjski slog, kot smo rekli, kot pravi definicija relativne revščine, za življenjski slog, ki je. A, ki je značilna za skupnost, v kateri življajo. Tako življenjske sloga se ne more privožiti. Okay, to bi spet lahko problematizirali, ne? ker če življenjski slog ne, v naši skupnosti se lahko strinjamo potrošniški, ne? če smo vsi manični potrošniki ne? in mislimo, da moramo vsak dan ali vsak teden zapravljati ne? v trgovskih centrih, ne? in a, kupovati potrošnje dobrine, ne, ki, ki nam prenejo malo zadovoljstva, a, še manj pa trajno zadovoljstvo. Ne. Potem se bo lahko vsak vprašal, kaj pa je narobe ne, s tem, če se ne moreš preboščiti, a, zakaj bi se zdaj pritoževal, nima dovolj denarja a, za kupovanje dobri, potrošnih dobrin, ki jih sploh ne rabi. Ampak bom, bom, tole malo, bom tole kar preskočil, ali pa zanemaril ta odčitek. Recimo, uh, ko smo rekli, ne, da revni nimajo ni, ne samo, da nimajo dovolj, da bi trošli za neumnosti uh, v trgovskih centrih, ne, ampak nimajo dovolj, da, da bi šli ne vem, v kino, da bi plačali otrokom malico, kosilo v šoli, ne, da bi poravnali položnice. In tako dalje. Se pravi, tudi za pokritje življenjskih stroškov imajo dovolj, da bi bilo dovolj sredstev. Sprememben. Progresivno je, da bi bilo najbolje, da bi kakr odlomek najstennika, ker ima zadnje čase, polno teh depresivnih zgodb o ljudeh v stiski in pozival ne, a, dobro, a, dobrim ljudem, da jim pomagajo. Ne. je bilo mogoče za, za to fenomenologijo revščine a, predstavo o tem, kaj pomeni biti revn. Je verjetno to bolj zgovorno, ampak a, a, upam, da se vsi strinjati z mano. S tem sklepom, ki je to zapisali, da je kdorje je v stiski in trpi, pojša, ko je revščina večja, ljudi in bolj neznosno njihovo trpljenje. Uh, sprej, ker govorimo o relativni revščini, se mi ne zdi, da, uh, uh, da rev, relativno revni nujeno, telesno trpijo ali fizično trpijo. Verjetno so tudi, uh, tudi pre nas, uh, ki živijo v skrajnih revščini, kronično podhranjeni, vidno lačni, sestradljeni in tako dalje. A, ampak med revnimi prevladujejo ti, ki, a, ki lahko vse svoje temeljne in telesne potrebe zadovoljijo, pohrani vodi in tako dalje. Ampak zato ni psihično trpljenje, ki sem ga prej pod, pod rubriko stigma ne? A, opisal, Nič, manj, nič, bolj, nič bolj izmišljeno ali očektivno. Uh, pravo, zamisleno sem predvsej časa pokural že za to, kar ne bi bil vod, uh, tako da bom tole mogoče kar preskočil. Uh, to je filozofsko zanimivo vprašanje, ne? ker ima pač različne implikacije ali smo dolžni pomagati, ali nam pomoč revnim nalaga na uh, skrb za izboljšovanje uh, sveta, ali <clears throat> neslična skrb za, za uh, dobrobit ljudi, ne? ali pa to nalaga skrb za čutek, čut za pravičnost. Uh, je pomembna razlika, ne? Sem, sem že omenil, ker je uh, dožnost, ki jo lahko izpeljemo iz Dobro, iz zahteve po dobro delnosti, je predsej šipkejša, neko dožnost, ki jo lahko izpeljemo iz, iz pravičnosti. Uh, ja, pravi, uh, Za to, da, da nek moralni problem ne, uh, ovijemo v besednjak ali uh, konceptualiziramo, ne, s pomočjo a, moralnih pravic ali pa kot problem a, pravičnosti ali pa spoštovanja pravic, obstajajo lahko dobri a, pragmatični razlogi. Ne, a, meni ta pristop ni, ni všeč, ne, ker a, a, se mi zdi, ne, da če nekomu priznate a, to zlasti politike radi dela ali pa, a, da ne bom trivični, včasih tudi aktivisti, ne. Če priznate neko pravico, recimo pravico do do čistega zraka, ali pa pravico do miru, ali pa pravico do kaj sem rekel, ja, do osnovne oskrbe, ali pravico do hrane, ali do českoli, ne. To sicer lepo zveni, ampak, če hkrati ne poveste Kdo je dolžan tem ljudem, ki ste jim to pravico priznali, to zagotoviti, niste veliko naredili. Ne? Ker se mi te zdi, da imajo pravic, pravice smisel samo, če so v nekem smislu iztožljive, če se lahko ljudje, če tega, kar če se imajo pravice, ne dobijo, da nekoga obrnejo ne? s pritožbo. Al pa nekoga okrivijo in od njega zahtevajo, da jim to zagotovijo. Uh, te pravice pa se mi zdi, da so tako, uh, uh, brez, brez uh, nekega uh, prepoznavnega naslovnika. Sve, kdo je ta, ki mora ljudem zagotoviti mir? In kaj točno naj bi, naj bi to bilo? Uh, pa kako naj bi točno to naredili? Ne? Uh, ali, pa svež, ali pa čez zrak in tako dalje. No, da so dobri, dobri pragmatični razlogi za to, ker kot sem že prej rekel, ne, če rečete, da se nekomu dogaja krivica, da se revni dogaja krivica, a, bodo, a, ljudje ne, more, ne bodo mogli biti brezbrižni do tega. Ne. Če rečete pa samo, da je recimo revščina zlo, a, potem bo pa vsak tudi dobro delen, do, človek ne, to zlo dal samo na, na seznam drugih a, slabih stvari ali nadlok, ki se dogajajo na tem svetu. Ne. A, in ker nihče od nas ne more, ne more preprečiti vsega zla ali odpraviti vsega zla, prepuščeno njegovi presoji, čima bo dal prednost. Ne. Toliko stvarije, ki bi jih morali popraviti in izboljšati, ne. nihče ne more vsega izboljšati. <kaj> Zakaj se ne bi potem lotli? Var, varovanja okolja ne, ali boja proti podnevnim spremembam na mesto odpravljanja revščine. Ne. Če pa, rečete se revnih, dogajajo krivice, pa postavite to na vrh prioritet ne, moralnih prioritet. Se pravi, so dobri pragmatični razlogi, da a, govorimo o krivici, a, o krivicah, ki se dogaja v Ampak, kot sem rekel, težava s tem je, da ni jasno, kdo je Dožan poskrbeti za, za njih, kdo je dolžan potegniti iz, iz revščine in jih zavarovati pred njimi. Na uh, še da imamo kar je pojem pravičnosti, tako, uh, tako pomensko, bogat, da ga povezujemo s toliko različnimi, pa toliko različnih idej, uh, skriva za zanimlje. Uh, imamo, na voljo, imamo na voljo še kakakre druge uh, strategije. Ne? Uh, pravičnost ponavadi povezujemo z enakostjo, z enimi od teh pojmov v večji meri kot z drugimi, ne? ampak <clears throat> v takem drugačnem kontekstu je, uh, je pravičnost lahko je enakost, lahko je uh, zakonitost, lahko je doslednost, lahko je nepristranskost, Lahko je zaslužnost, ne, lahko je poštenost, lahko je spoštovanje prvic. Uh, tako da so tudi kategorije krivic zelo raznolike. Uh, Sploh vi ste lahko žrtel krivic, krivice, če uh, vas nekdo obravnava drugače kot druge, ne, pa če vaše interese zapostavlja na račun interesov nekoga drugega. Lahko, ste, lahko vam delajo krivico, dela krivica, če drugim dajajo nepošteno prednost, ne. uh, Lahko se lahko sem krivica dogaja, če trpite nezasluženo uh, trpljenje, če nezasluženo trpite, ne? A uh, če ste neupravičeno prikrajšani ne za nekaj, ali pa ta zadnja kategorija, ki se mi je omenil, če vam nego krši ali uh, pravice, ne? Ja se bom, ja se bom osredotočil na, mogoče petih minutah, več ne bi porabiti, ne, na ta neenakostni vidik revščine. Ne. Rekel sem že, da kar koli je žena robe z materialno neenakostjo oziroma ogromnimi razlikami v materialnem bogatstvu, revščina je iz tega istega razloga, s katerega je, je recimo a, So recimo ekstremne razlike v bogatstvu, ne, ali pa v blaginji, neisprejemljive je revščina še veliko bolj neisprejemljiva, ne, ker je revščina samo potencirana, neenakost, ne? neenakost pregnana do, do roba, do ekstrema. A, kot sem že rekel, revni nima samo manj tega, kar bi veljalo pri ljudeh izenačiti in o tem so egalitaristi ne, ne strinjajo, kaj je tisto, kar nam pravičnost narekuje, da izenačimo kljub temu pa kar koli je že to, imajo revni ne samo manj tega, kot drugi, ampak premalo. Okay, to bom zapustil, ne malo preveč zapleteno. Če imajo premalo tega, to potem pomeni, da in so prvičani do več, to potem pomeni, da, da trebu nekomu vzeti, da bi jim dali, ne, in komu točno, ne. Najbolj enostaven, ampak veretno, ne, za vse sprejemljiv odgovor je, ne, da če imate, to se reče če imate 120 odsotkov, ne? Pri pri 20% odsotkov, ne, privozka 20% Skorni imajo očitno veliko več terapijo, spodni imajo veliko premalo za svoje potrebe, ne, zakaj ne bi potem preprosto uh, tem vzeli do dalje. Ampak. Uh, kot rečeno, so še kakri drugi pomisliki, ne, ki so pripričani, da so upravičeni uh, zadržati to, ali uh, pa imeti to, kar imajo, ne, kar se lastijo. Uh, ok, rekel sem, da se tudi egalitaristi ne točno v tem, kaj točno napreduje na nalaga, da jih izenačimo. Ne? Uh, se pravi, eni mislijo, da uh, ti, ti, so v manjšini, ne? mislijo, da je treba premoženje oziroma bogatstvo izenačiti, se pravi, da je družba samo ta, kateri imajo vsi približno enako eh, bogatstvo. Ne? Uh, ena podobna ideja, mislim, da malo bolj sprejemljiva, je, da je pravična družba ta, v kateri vsi uživajo približno enako stopnjo osebne blaginje. Tretja zahteva ne, pravi, da pravično zahteva, da ji zanačimo, čim zanačimo priložnosti za blaginjo. Uh, podobno temu je ideja, da je treba sredstva da je treba vsakem zagotoviti ne, v približno enako, enaka sredstva za uresničevanje lastnega a, pojmovanja dobrega življenja. Sprej, kakšno koli predstavo že imamo o tem, kakšno življenje je dobro za nas, <kaj> vsakega moramo imeti v izhodišču na voljo enako sredstev za to, da to svojo predstavo v življenju potem vresniče. Ampak to, kar je pomembno, je, da uh, z vidika odpravljene so te razlike nepomembne, ne nerelevantne. Ne? Ker se zdi, da katero od teh teorij vzamo bomo morali začeti z revnimi. Zdaj z naj uh, Ok, sem omenil uh, še eno alternativno, ravno tako predvsej priljubljeno teorijo pravičnosti ki se menuje prioritarizem, prihajajo posirati prajoriti, prednost. Prioritarci verjamejo, da je sem izboljšeno položaja ljudi tem boljše in tem bolj moralno zapovedano, koliko v slabšem položaju so ti. Boljše, ko postaja njihove življenjske razmere šutkejša, postaja naša dožnost, da, je, da njihove življenjske razmere še naprej izboljšujemo. Ne. Tako da, razlike med prioritarci in egalitarci niso ni, uh, v praktičnih posledicah, ne? niso, niso uh, preveč občutne. Ne? Uh, egalitarci se pač zauzem, se pa zauzemajo za izenačenje tega ljudi v tem, karkoli je že treba izenačiti. Ne? Uh, prioritarci se pa samo zauzemajo za, se pa zauzemajo za to, da je treba izboljšati položaj tistih, ki so Ki so v najslabšem položaju, ampak bolj, ko se njihov položaj izboljšuje, manj, manj obvezujoče je to za nas. Ne? Sprej, ne bomo nikoli dosegli popolne enakosti, ker, ko bomo dovolj izboljšali položaj teh, ki so v najslabšem položaju, bo ta naša dolžnost ugasnila. In to se lahko zgodi, preden bodo. Ena, postali enaki uh, drugim, ne. No, ampak tudi prioritarci, tako kot prej, egalitarce, smo rekli, se bojo morali lotiti izboljšovanja, najprej izboljšovanja položaja najreveniških <kaj> To je ravno osnovna ideja prioritarizma, da ni v enakosti nič posebej ali trinzično dobrega, ne. Uh, ampak da je naša dožnost, torej, Da, da, da je več vredno, da izboljšamo, da izboljšamo položaj tistih, ki so v zelo slabem položaju, kot da izboljšamo položaj tistih, ki so v boljšem položaju. Ne, Zbraj, ne glede na to, ali smo egalitaristi, da je slabo, če gre enim slabše kot drugim ali pa smo prioritarci in verjamem, da je zboljšeno je ljudi, tem boljše, kolikož slabšem položaju so ti. V obeh primerjih pravičnost od nas zahteva, da najprej poskrbimo za ljudi na socialnem dnu. Se pravi, za teh 10, 20, 20, 15, kolikožem že najrevnejših. Zrečeno teh 20, kolikožem nevstotih, revnih v posamiznem državi, ampak Če oznamo socialno izključenost, je ta, je ta spodna petina prebivalstva po s približno se upada za tistimi, ki so ali revni znamo, pod pragom revščine, ali po socialno ne? A, Se pravi, revni imajo bodi se do posameznikov, ki to zmoremo storiti ali pa do ustanovki so za to pristojne upravičene zahteve oziroma pričakovanja, da jih bodo tipotevne revščine, In, kar se meni tiče, lahko z pragmatičnega političnega razloga, temu rečemo pravica do varstva predrevoščino ali pa do se Pogue, ameriški filozof, temu pravi pravica do osvobojenosti, svobode predrevoščino. V vsakem primeru mislim, da je Z uh, vidika teorije družbene pravičnosti ni težko pokazati, da se uh, revnim dogaja krivica, če jih puščamo v revščini, ne, ohranjamo v revščini, če ne naredimo nič za, za to, da jih spravimo iz revščine. Uh, tudi če ne predpostavimo uh, nekih teoretsko problematičnih uh, pravic. Uh, tako da lahko tudi jaz, kot, kot utilitarist, ne ki me kot sem rekel, sicer bliže ta drug pristop, spravi, <coughs> pogled na revščino kot na moralno zlo, nekega je treba odpraviti. Uh, tu najdem neko stično točko z deontologij oziroma z ljudmi, uh, ki postavlja na prvo mesto ne delanje dobrega, ampak uh, uh, skrb za pravičnost in odpravljanje uh, krivic, da se zgodijo. Hvala za pozornost. Zdaj ja, za ker sam tudi, tudi moderator. Ja, Zdaj kar ka spravi. Zdaj ja ne toliko nekaj svetopotirajočim v vladom je tukaj, recimo za posame ki sem, kako poli človek od radice, po vsem svetu na politični sistem, kjer imel življeni. Teda, cjubo, sicer v Sloveniji, recimo nekateri kvarjajo z problematično urskega prednostva, pa tudi z problematiko izpisanih, na za tisti, žive v pacientu se videti. Drugič se. mesece se zmisijo, naravna sreča pa ljudi potem se eh, terapija. Ponavadi se zamoč ki so potem nastavljena na spet Ja, samo med, med tem, tole tretjo generacijo človekovih pravic, ki so ekonomske pravice, ne? ali <kaj> uh, Mislim, tem se, tem, ki živijo skrajni revščine, uh, se mora katera od ekonomskih pravic, uh, Mislim, ena od teh je pravica dodela, vem, bo To je tudi ena od teh pravic, ki gre v meni, uh, za katerih se meni ne ježi že koža, ki so vse zapisane v deklaracijah, pravica do dela. Ampak, kaj točno to pomeni ne? Uh, in kdo mora to zagotoviti ljudem? Ne? Mislim, da to je to ena taka pravica, ki, ki lepo zveni. Ampak, ali so vsem, ali so v tem 130 tisoč, če, če dodamo še prekrito, pre nas 150 tisoč per pri nas, ki nimajo dela, ali so jim res kratene pravice? Uh, v nekem smislu. Ne? Glede to, da je, je brezposobnost eno od glavnih vzrokov za revščino, ne? A, ali da so tesno, tesno povezane. Ne? So tisti, ki so nizko delovno aktivni, ali pa, a, ali pa sploh ne, sploh ne tista gospodinstva, ker so samo eden delovno aktivn, ali pa sploh nihče ne? so najbolj ogrožena, so socialno ogrožena. O tudi na tej plati je res, ne, da če jaz da, da je krivično biti revolver, je verjetno v nekem smislu krivično, da nimaš dela, ne. da ne moreš dobiti dela, če ga, če ga živiš, da se ne moreš sam, sam preživljati, ne, da se odvisno bistvu od pomoči drugih, ali pa da niti ne dobiš. Ne. A, samo je pa res, da se strinjam, da je pa, prileženi na to. Vkoliko držav po svetu in koliko ljudi so še vedno kršene temeljne politične pravice, ja. recimo pravice iz prvega in drugega razsežnja, bi potrebovali verjetno 100-krat več ljudi in, in sredstev, če bi hoteli opozarjati na vse kršitve ekonomskih pravic, ne, a, ki jih pa je tako po, po svetu še ne priznavajo, niti vlade, niti države. Tako da, uh, no, jaz sem to vzel, kot rečeno, to uh, sugerirano temo, sem vzel kot izzil, uh, da povežem v praštani revščine, mislim, problem v za z praštanih pravic, tega ne, vzeti, ne kot, kot, kot navodilo, Amnesty international, da se mora zdaj Zdaj začeti boriti proti revščini. Pravno je, da se človek, ki je v Če ne, da je nek nek nek čvrst možnik, ki je zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo Ja, potem je to vprašanje, ki ga jaz nisem načel niti, kako sprem domora poskrbeti ne, za to varnostno mrežo, da, bo njih, da se ne bo njihče znašel zaradi izgube dela, ne vem, če zrakoli, smrti v družini, ne vem, ali kakaj druge tragedije, ne, bolezne, ali kakoli, da se ne bo znašel pod pragom mrežče, nekdo mora zato poskrbeti, pa kaj najbolj, katera sistem varovanja, najbolj mehanizem varovanja, najbolj očekovit, ne. Potem seveda lahko, lahko dokazuješ, ne, da je da je ta sistem, ki ga imamo zdaj, te socialne države, s temi transferijami, ne, uh, celim kupom teh socialnih prejemkov, kategorij prejemkov, ne, pa upravičencev, pa pogojev in tak dalje, da je da UTD uh, precej boljši in bolj učinkovit, sistem. Uh, Ampak kot rečeno, jaz v eh, to razpravo nisem šel, ne? jaz sem samo dokazoval, da pač nekdo mora poskrbeti. Uh, očitno so to vlade, ne? če sem tu rekel, da mora biti rešitev institucionalna, tudi vse strinja, ne? da ne mora biti odvisno od dobre volje posameznikov ali pa korporaciji ne? <kaj> in njihovih, njihovih komunitarnih prispevkov. Uh, koliko denarja bo na za podporo, na pomoč uh, revni. Uh, Kaj na primer, kateri sistem, točno je najbolj učinkovit? Pa, uh, pa, ne vem, da ja, je po mi pa simpatična ta ideja, v ja, ne. Ja. Tudi več rekel, da je to že večkrat reko. ne vidim, zakaj Slovenija, ki je, tako, ki je dovolj majhna za en socialni laboratorij. Ne, zakaj se ne ponudi kot, poskus, mislim, kot tale poskusni zajček ne? Evropi in celemu svetu? Ne? O, ja, zdaj, Ja, ne poznam čistočno. Ja. Tam podrobnosti tega predloga, ne, mislim, kdo točno bi upravičen, kakšen znesko in tako dalje. Ne? Je prej za Švica najpremjerno bogatejša od nas, tako da... A, no, ampak lahko bi skleni z EU dogovor, ne, da bomo to pet let, a, da bomo to uveljavili, pet ali deset let poskusne dobe ne, a, prestali in oni bo lahko to opazovali ne. se bo lahko na podlagi tega nekaj naučili. Mi pa, če se bo izkazalo, da je to katastrofa, ne, da je to ne umno s da to ne deluje, ne? bi dobili od njih potem neko, kompenza neko finančno kompenzacijo. Ne, ne vem zakaj, mislim, ker predlog ni norm ni tako, da bi samo nekdo, ki je, ki je slep, ne? kaj je takega šel, mislim, da bi bilo to za nas koristno, pa za človeštvo koristno. Ne? vidok to ja, če, ja, če bi se pa to, če bi se pa obneslo, bi se pa lahko trkali po prsih, ne? A mi tukaj imamo 2000 posebej na morske dobre vere naše dose. Aha. da je misel za nočno ekonomijo, tete. Je pretežno. Ja. Sojo prvo smo potem pokej, kako se bo pride inflacija. Ja. Saj na začetku to Relativno, mislim, je reka. Ja, problem je, ker skrajna je največ v, v državah, ki, ki si apsolutno ne mogle mogli privoščiti, se zdi. Ne. Mhm. A, mislim, jaz ne vem, tam nekje v nekje. Ne centralne centralni Afriki, so življenjski stroški, kaj bi bil ta minimal znesek, s katerim bi lahko posameznik z njih preživel, družina. Uh, tako da, če zdaj tam, če, če zdaj tam dohodek povprečen, uh, dva, dva dolarja na dan, ne, to 60 dolarjo, simo, da samo eden preživlja celo družino, ne, Uh, 60 dolarov, se poče, za peč šlansko, le, družina lahko tudi teafriške države premošle, ne vem, težko rečem, ne? To mislim, da školiko pobrati, da vrno po ljube, skupnost, mislim, da nekaj, in mislim, da so veli, enejo, kajtega se, so je resorso svetovnih dovoljnik, da bi vsaj ta apsolutna revščina apsolutno ni z da postaja. Sej, pač ne, tako da, se tega tiče, in je tudi težka revščina omisliti v bistvu izven eh, družbenega konteksta, kakorkoli ne glede na različne okoliščine, ne vem, geografske in tako dalje, revščina ni naravno pojavljena. Revščina vsak je bilo tako kot je, recimo, Vzrok za bogastvo je tudi na drugi strani vzrok za revščino. In zdaj nekako odmisliti to, pa se začeti, začeti misliti revščino kot že neko dano stanje, se ne zdi ravno produktivno. Zdi se mi, da je to vedno treba uh, misliti in torej družbeno, v vsakem primeru, s to mora biti avtomatski. Zastrinjam da, zastrinjam, da je bogatstva dovolj samo ni Zastrinjam, da je ni prevično porazdeljeno. Zastrinjam, je posledica tega, da imajo eni preveč in drugi premalo. Ne. Sej, mislim, to Marša Sen enostop povdarja v svojih knjigah, ne, da, da tudi lakota ni posledica pomankanja hrane. Ne. Ja, ampak tega, če mora on pravi entitlements, ne, ne, kako so porazdeljeni, te upravičenosti, ne, kdo je do česa, ne, in ljudje niso do ničesar upravičeni, ne, a, glede na to, kako so, kako so a, zakoni postavljeni, ne? če so upravičen samo do tega, kar lahko kupiš, pa kar svojim del, svojimi rokami predelaš, ne, a, kar ti zraste na tvoji zemlji, pa nimaš ne zemlje, ne denarja, ne ničesar, ne, a, potem si neizogibno, skrajno revn. Uh, no. Ampak rečeno sta ta dva modela. Mislim, celo so trije modele. En je, da je pač, ok, revščina je zelo, to se vsi strimi. razen Maltus ali pa še kajih ne ki mislijo, da pač uh, če bomo še revnim pa vsem tem pomagali, ne? potem nas bo pa res preveč in potem bo dolgoročno še še, še, še uh, večjo katastrofo na sebe bi priklicali, ampak uh, strino, da, da je zlo. potem imate tiste, ki mislijo, da je zlo, ampak mi nismo dolžni pomagati, ne? je lepo, če pomagamo, ne? Uh, ampak če ne pomagamo, pa ni nič narobe, ne? mi se nimamo kaj očitati, nam drugi ne morejo nič očitati, potem so pa tile, ki sem jih ja izhajal s tega, da smo dolžni pomagati, imate pa potem pač dva modela, zakaj, ker pač smo dolžni preprečevati zlo, oziroma dela dobro, ali pa zato, ker, je to, ker se revnim dogaja krivice in jih treba preprečiti in popraviti. Ne? Ne, v tem kontekstu, tudi torej v, v kontekstu v zarevščino, ne, ki pa tudi niso naravni pojam, uh, se potem tudi ta fokus krivičnosti prav, prav je dobijen drug podarjati. In krati bodi tudi ukvarjane, misli zdo to naj, torej te krivičnosti odpravlja se tudi pol premaknem iz nekaj ne individualnega, moralnega stališča spet na nek širše neboj, ne. mm -hmm. nekaj normalno, mislim, delati dobro, torej odpravljati, pomagati tam, kjer lahko pomagaš, tisti, ki lahko pomaga to je vse spet ena zgodnja vlas dela ne. Ja, to, to se jaz strinja, mislim, to uh, uh, posamezniki ne moremo veliko narediti, mislim, ne, mislim, lahko naredimo, lahko pritiskamo na vlado, tako kot v zvezi s podnebnimi spremembami ne moremo veliko narediti, mi posamezniki lahko pa prisilimo svoje, uh, svoje zastopnike, ne, uh, politične, ne, in vlade in tako dalje, da se, da nekaj okrenajo, da se dogovorijo in tako dalje, ne, da sprejmajo zakone, in, Podobno, ne? A, mislim, da je porasežnost teksta in ne, podnebne spremembe se približno ne, na isti, ne, na lestici približno enako visoko. Ne, ne. A, ampak pri Revščini se mi zdi tudi, tudi manjka, tako, no, podobno kot pri podnebnih spremembah, politična volja. Ne. Zdaj so imeli zelo ambiciozne te milenijske načrte, ne? kako bojo prepolovili revščino v svetu ne? in se je skazalo, da so jih kolosalno zgrešili, te, te cilje. Ne? In zdaj mora popravljati ne? In, in vprašanje še, če bodo celo te, te veliko bolj realistične cilje dosegli, ne? ja, to nekaj stane. Ne? In, uh, če se je dosti dodatek o klasi in tega je zdaj v zadnji čas, je vse polno o povečanju o, preloženja enega procenta ali pa prvnjega procenta, se je povečalo uh -huh. znatno, znatno, znatno, znatno. Zdaj pa pač povečalo se očitvo na račun tega, da se nekaj da je nekje zmanjšalo, kar je itak jasno. Ja. ja, v krizi, če to mislite, ne? tudi danes podatko kaže, uh -huh. ja, da da imajo enako premoženje, ali pa že več, kot so ga imeli pred krizo. V tem, ko, ko mi, no, mi a, srednji in, in nižji razred, ne, smo pa veliko naslabšeni, kot smo bili pred krizo. Ne. Tako, da so očinoni zmagovalci krize in mi smo poraženci. Ne. A, uradni podatki me zgleda ne, ne kažejo, da se je stopnja revština pre nas povečala. Meni men se zdi to čudno, ne, posebej na to, kako so zaostrili pogoje, za socialne pomoči in tako dalje. Ne? Pa vse te zgodbe, ki poslušamo, kako so starejši ljudje odrekajo socialni pomoči, ki se bojo, da, bo, bo, a, da se bo država poplačala bo po njihovi smrti sprodaje, premečnine njihove ali kakorkoli, ne? in bodo mogli njihovi potomci podedovati in podobno. Ne? Mislim, ogromno je teh dokumentiranih, tudi primerov, tako se mi zdi, Uh, mislim, prav preseneča, da, da se to ne vidi v, v, v radni statistiki. Ne? Je pa res, da, tudi, da, da, da, da, da je, da je uh, definicija revščine, mislim, revščina se meli isključno po dohodku. Ne? Se vse, vse, vse drugo, kar vpliva na standard življenski. Ne? recimo cene stanovanja, najemnin, ne vem kaj vse, ne? davki, ki bo ljudi ljudje 200-400 evrov više davke na nepremičnine ne? in tako dalje, to, to pa se ne vidi ne? in tega ne zajame ta statistika. Ne? Tako da se verjetno položaj ljudi spod tistih na, na socialnem dnu še precej bolj poslabšal, kot, kot kaže uradna statistika, ne? ki jo itak skušajo v po polepševati vedno. Uh... Banualno čist uh, pojavstavljeno, razumirane statistike, torej... Če je poprečna plača v Sloveniji 1500, bruto 1500, ne 1500, ne bruto, ja. uh, se pravi, če imam jaz podelico tega, potem nekdo mora biti, no, še <laughs> dolgo več. Pa je poprečna toliko, ne, mislim, jaz dejansko po, ne poznam, da je tudi, ki ima poprečno, umarjim, da v Ljubljani. Potem pa pogledajte šelj drug podatek, da ima, mislim, da 60% ljudi ima uh, poprečno ali pa niže od poprečne plače. Ne? Prav stane samo še 40 ljudi, ki imajo višjo. Zdaj mora biti ta, ta razporak potem še veliko večji. Ne? Med, a... na, jaz mislim, da znamo v v takoj politični konstelacij, pa vziroma na sploh, na kot je naša, so toči zadovoljivi podatki. Mislim, da s tem še zelo neko in da se sploh ne ukvara prokretirano s temi ciframi, ne? To so je to za bazofijen in tal je imeli cikl predavan o revščini. Ker so ljudje, ki se mislim, na to precej bolj spoznajo kot jaz, so, so ravno to dokazovali, ne? Ja. da, je država, da je država ne naredi veliko, dokler se še lahko pohvali, da smo v sredini, da smo po vseh teh kazalcih, ne, recimo ne enak, stopnja neenakost, tist džinjev ko, koeficient in tako dalje, pa postopni verevščine, da smo še nekje v neki zlati sredini evropski. Ne? To, da pa drsimo dol počasi, to, to jih ne skrbi, očitno, uh, ker, pač, ker pač imperativne je vrčevanje ne, in to povleče samo klestenje socialne države. Uh, Za kako dolgo bo lahko, bo la, se bo lahko na to zgovarjali, da smo v zlati sredini in da nam v resnici ne gre tako slabo? Ne. Je pa drugo vprašanje. ne pa res, da zaznava ljudi, ne, je pa čist, nekaj čist drugega ker uh, tar, ta uh, s, uh, statistični urad je delo raziskave o tem, kako ljudje dojemajo reoščino. Ne. In ma, ljudje, drugač, mi ma, ljudje imamo seveda malo drugačno napojmovanje revščine. Tako da recimo, veliko ljudi pravi, da je reo on tak, ki je odvisno od recimo, dobrodelnih organizacije, ne, pomoči, dobrodelne organizacije in tako dalje, ne. Ampak, ko jih pravi, recimo, da se je roščina je, je mislim, da je več kot polovica ljudi rekla, da ja, ne. Uh, Se pravi, <laughs> zdaj, očitno, oboje ne more biti resne, da je ostala enaka, uh, pa da se je povečala. Zdaj pa ne vem, a, mal, a imamo ljudje, uh, A smo bolj iskreni in pošteni ne, kot, kot statistični urad in oblasti, ali pa, ali pa je novica vseeno boljša ne, kot, kot mi mislimo. Pa podobno kot za stopno kriminala in tako dalje, ne. imamo, imamo čez napečne predstave o tem, kako je recimo življenje. A, tako, kot imamo napečne predstave o tem, koliko je rev, ljudi živi v revščini. Seveda, na to pliva, na to znamo tudi mediji. Če, če gledate vsak teden, tedenik, ne, ker imajo od ne vem, šestih zgodb, imaš štiri zgodbe o ljudeh, ki režijo v, v, v umpnih razmerah ne, in potem apelirajo na plitavce, naj na, na za božjo voljo, tem ljudem pomagajo in tako dalje, se, seveda, dobite občutek. Ne da je ogromno ljudi, ki so prepuščeni sami sebi, za katere država in in zavod za socialno socialno delo, ne kaže, za socialno varstvo. Ne poskrbiti jih prav bi moral, in ki so odvisni preprosto od dobre volje ljudi, ne. Zakraj je pa to tudi dan, ko bodite potem vidno, kako ste vedo tistih, ki še imajo možnost če nam malo nekaj prav slavno nekaj žele revi. Torej, še nisem revni. Mm. Dokler lahko darujete, do da mnevam, še niste revni. <gledanje> Kako jamstvo, pa to ravno ni. Ker so še drugi kazalci, mislim. Imate tudi te, koliko ljudi bi recimo... Imate stresne teste, da bodi malo za banke, imate za ljudi, Se pravi, če, se vam, če, če, če imate totalko na avtu, <kaj> ali ste to finančno pre, preživeli, ne? imate potem en skup ljudi, ki bi jih to pahnilo v revščino. Sprej, en tak čist nepredvidljiv, nepredviden dogodek, ki pa ni nič neobičajnega, prometna nesreča, karkoli že, ne? jih lahko spravi od z nekega razmeroma odobnega življenja v revščino se pravi a, je še veliko te misle tvegane rev, revščine, še veliko bolj izrazito kot a, sama revščina, ne? Ja. Kisoki ja. in ja. ja. ja, jaz vama Ja jaz se vam zahvaljujem. Potrpljenje in za obisk